A A A A A A Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin wa afdalu ssalati wa tammus salimi ala khayri khalqi llahi ajma'in nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Të gjitha falendrimet, lavdrimet, adhurimet tona i takojnë Allahut të mëdhuruar, ndërsa bekimet, lavdatat, paqet e Zotit qofshin mbi Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote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 Kemi filluar para disa emisioneve të flasim për qështin e namazit. Qka thot feja për namazin? Ndoqëta du të në duket e te përt që të flasim për namazin ka që emisione. Ndoqëta du në duket në anëndetër interesant, a thua val ka që ka të flitit ka që shumë për namazin, u them se as nuk është shumë, dhe ashtë nuk mund të bëhet shumë që të flasim për një obligim që si kur e kemi përmend rënditet në shkallën e dytë, me i her pas besimit në Allah në Zogjel. Kërjeson kërjeson listën e obligimeve praktike në daj Zotit. Dhe vlerat e tjera dhe dobit e tjera që i ka namazi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 ndritimi i shpalljes me syn err Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur mungon drita njeriu në errësirë nuk din çfarë kapen mund, mund, mund, mund të braktisin atë që është e vlefshme dhe mund të kapen atë që nuk është e vlefshme mund të braktisin atë që është e dobishme mund të braktisin atë që është e dobishme dhe të kapen atë që nuk u bën dobij madje i dëmton e kështë më radh por në momentin kur shfaqet drita u bëhet e qartë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 kuptojmë do me thënë në tyre, kuptojmë rëndësine t'yre. Atëherë, shpalja, feja, drita, me cilë erdë Muhamedi sallallahu a të sallem, është ndryquësi në uthimin ton për në të kalahu gjelë gjelë lëhu. është ndryquësi cili në i qetë në pa gjërat e caktuara që janë shumë të vlefshma ka njerëzë që nuk e përdurin shumë këtë dritë. Jetojnë këtë botë në ersirë, jo përshkakt mungesë të dihelit, jo, pa përshkakt të mungesë së dritë të së shpallisë. Dhe mund të kalunë tërë këtë botë, duke mbledhur, duke kapur, duke marrë, njëra që nuk u bëjnë dobi në ullëtimin në rizotit. Nuk kanë vlerë të madhe, ma di janë, terësisht të devaluara, nuk kanë kur far çmime. Dhe i bartin për së rendi. Kur dalin para Allahut e lavale nuk është problem për tu azh. Dhe mund t'ju thuhet afër kësaj që e ke kap këtu, ka që një gjë tjetër shumë më shtrejt, po ta kapja po ta kishat në dorë do të paguheshë shumë shtrejt. Por se ku është ajo nuk e pa. Nuk e pa të mësimë pa nga se të ka munguar drita. Qëfar duha të the me tërkët? Në qovët se njëri u jetën këtë botë, në këtë ersirë, dhe vdes, pasat vdes, i shfaqen shumë realitete, i shfaqen shumë gjëra që nuk i ka pas të qartënit në kësaj bote, atje fillon të i kuptan. Allah i pat kisht e mundësi të këthejt në dënjë nga të vdekurit tanë nga jo botë, dhe të vinte për disa qaset në ligjerant të këtu një ligjerat. Do të befasueshit për qfar do të nëmbante ligjerat. Do të befasueshit që me qfar të në këshilante. Andaj, në kuadrë për të saj është edhe namazit. Ata që i kam dekur, Allah i saj e dëshirojnë, që të kjenë mundë që i të kthejen dhe për hirë dzotit të i falin dyre qatët sa do të dëshërënjë ata që nuk janë falë, që të këdhenë këtë bëtë për sëri, dhe këmë të tyre të jenë të këthyra kakibla, që balë i tyre të prejkë për toke, për është dhvonë. Nga didin që e të transmiton ebu horejreja, Allah u qofti të knaqër mëte, thotë se i dërguari sallallahu aleyhi u sallem, një ditë ka loj prënë një varri, dhe a i varë ishte i ri, posa ishte varosur një një rjetë. U ndaljë pejgamberi sërë Allahu alëse më prana të i varë. E kështë e traditë, Muhammedi sërë Allahu që të përfiton të tjep, të mësime, udhëzime, kshila, në gjdo moment, në gjdo rast, ku do që ipej mundësia të përfitohin nga diqë, nga në një rast, nga në një pomje, nga në një fjal, nga një një një njarje, Muhammedi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 thotë për këtë këtu në këtë varë, janë më të shtrejnë ta se e tërbota dhe qëfarë kënte. Subhanallah. Në tha Muhamidi, sësëm, adi që ka do të keshë i kunë të nëmërë, vëllaj, në po të kuptërim drejtë, në po të keshëm bindje në fjallë të Muhamidi, sërë Allah, sërëm, këthënje, do të ishtë e minje, do me thënje, të posaqë me për neve. Adi që ka në tha Muhamidi, sërëm,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 Ma një dhe në gjami rinë, këmbë, ose rinë në barë gjamiës, ose rinë e tjenë, dy reqate mund t'i falesht, më një e katër mund t'i falesht, pse umë ko? Si qësh nga gjuhëmi, për shembul, namazit duhaj, paraditis, namazit vëlletarë, s'ashtë obligativë. I falë dy reqate njerit, shumë tjeshta, sa njerës të i lojnë. Tha Muhammedis al-Sallem, dy reqate, të leta, të thjeshta për juve, nuk ja vëni veshin sh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 Ndë e kjo njëri më u pangrin nga vori, një pa thonë, a dënë me t'jë dhënë, t'i ki më këtinë vor, a dënë me t'jë dhënë një miliard euro, apo a dënë me falë dyreqate, thotë pegameri s'asallëm, do t'i falë të dyreqate. Pse? Nga se bëjnë shumë mashtrajt, ma dje, pa krasu e shmërësht mashtrajt bëjnë, sa të parë që i ka grumbullu.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 Ni kër ma të mirë apo ni kër pak më të thjeshtë më mund të më fal namazin apo më pasni shtëpi më të madhe e më up namazin apo ni shtëpi mesatare më me mund më fal namazin ajo kupton kur bjan ti poshtë tash neer nuk mund ta kupton kët mirë Muhamedi, a për Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem as duke nei hapur syt ç't jemi të vëdihshëm të jemi të vëmendshëm të japim çmimin ti namazi ç't jet gjëja më e shtrënd për neve Dhe që në këtë rast më rëndësi, një nga burat e mirë, njështë dhe vëthshëm, i quatër më amën Ibrahimi bënë zedë, tha një dit, më erdi riahel kajsi. Një këtë ka qenë njëri dhe vëthshëm, njëri dishëm, këtë thot këtë Ibrahimi, thot më erë këtë riahu, më erë të këtë unë, dhe më tha, eja o filan të shkojmë të këtë banorët e ahiretit, Dhe qëkojmë qëfar për në thonë, qëfar për asje si për në japën. Kosh jam banorët ahiretet, si mund të komunikohet me ta. Ahiret jam banorët e varezve, nga sa ta kam, ata, ta është me janë në botën tjetër. Shkuan të këvarezve dhe ullën, dhe qëfar tha. Ta është njerë i për i thotë shokët vetë, o filanë.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 Sa do të çtë jemi të gatshëm të paguajmë. Sa ka etën Kur'an shikohet ndëruar që Allahu i madhruar permand kërkesat e vazhdueshme më të mëkatarëve të atyre që kanë praktikis namazin, kërkesat vazhdueshme me çmime të larta që të kthehen këtë botë e ta falë namazin. Tikthën Allahu subhane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 njerët që nuk janë falë, njerët që kanë pasë mangësi në namazë, betohëm në lau në madhë, posa të imbyllin sytë, posa të dalin nga kjo botë, posa imbyllin sytë nga kjo botë, u hape në sytë ka botat tjetër. Në moment, do të shohin realitete shumë interesante. Dhe në moment,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 po, të shkojnë gjami, të shkojnë gjami, nga se të gjitha dilema që i kanë sëtë, po që është me shkohën, dhe i djesë, si më kohën, ta është aty, janë të njerë që smuna me i pa, që ka kitim e të njerës, ti me kohën e të njerës në supermarket, ti henë në supermarket dintë, të zdel pja tytë, e kohën e të njerës me një vendë ku, ku, ku shpëndohën, ndihë më të më aja shkënë, se ki galë pëse në ta aty, e kështë më rad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 Athe kurku nuk, nuk po më lë punën. Ti pa do jona mos e çuish më apo. Ti e din çuish më apo. Edhem, ka din shumë mirë që është e mundshme më apo. Ata e bën ja. Mbas bëmin gatë kur të bim. Allah e kot na mbulon dhe u. Kjo është e mundshme ndodh. Vajor, është është vërtet që do ndodh, por është e mundshme ndodh diku të ndod, ndod, shpejt sa të nesër, pas një javë. Ku dihet? Nuk i dimni caktimet e Zotit. Wallahi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 prezentoshnë nga strojtës e jote. Qëfar? Ti eki një strojtës ndorë. Atë duhet të mbushesh. E mbush, e mbush, e mbush, gjatë njëtës që i duke. Udhëtu dhe të latës gjatë. Pastaj, kur dërshë para latë, Allah u thëtë nxërë e strojtësën dhe hudë këtu para për për shurës. Qëka këm e pati? Këm bledhë.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 Në që zot e dinë që ka lupin njerës kërdesin. E këzot që i dinë kërkesët e rabëve ti këpëna fletë për ta. Që ka që ka thëtë Allah Gjallahu Ala. Wa të rëdhalimin lemma rëawul adhab jekuluna hal ila më rëddin min sëbil ti shëh mizorët më katarët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 më ka mërmohat dhe dhe të përpunën, 50 vjetë komponua ato i mpunë, veç e dhe dhe shë ka rikën temë që shkomponua, se lipë këtë odo. Hel ila me reddin min sebil, a ka mënë si të këthena atë njerët e fali namazin, a ka mënë si veç e dhe herët këthena, se tash e kuptoha me qëfar është dashtë unë të mirem. Zotë i gjësi, ditë për ditë si njerë shkojnë të zotë, dresin, o zotë këthena o Allah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 Fë qalu, ja lejtana, në raddu, wëla nukadhibë bi ajati Rabbina, wë në kune minë lë mu'minin. Asë në kur ti këshë pati, kur të përbalën më zjarën, kur të përbalën më dënimin, qëfar dhe të tonë? Ja lejtana, ah, mirë për neve, ah, që kanë gjëtë, kuj pa të mendjetë, Pse në nuk i ndryquam si këta? Që i këta së so miri në falë, në selemet, në të poqe, ku i patë të mendjet na, që ishtë në së përfitum? Jale i të na, mirë për neve. Ah, si këtë kështë e pasë më si nërët dë, të këthejmë dhe njërë toke. Ma, ma, ma, ma së të refuzujmë argumentët e zotit, kërë në thekët dikush falë, në me thonë, ajë se, ka vakt, ajë, kësha më së me thonë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 kërkon nga Zoti edhe një herën veq me jepë një shansë, Zot. Me e bëqët një një një mundësi, Allah, ku mga bu ha bitë nëne. Në qofë se del nga pragu i kësoj bote, dhe e vendosë këmbën në piesin e bote që tërnë. A të rëgjdo kërkes për këthim është e kote, mërë fundët. Madhje Muhamidi, me kërku pëllot, me e këthi allonë këtë bote pëtë, për me shtu se vapës kë e lerë e më për ata që i kanë qenë gjënohen më ka të lartë namazët. A nuk është kjo thirje mi aftur me vedisuse që ta është pëndohemi. Leri hamendjet. Leri hamendjet. Leri arsëtimet. Unë s'pë t'i kondështu e arsëtimet unë, s'xëm unë e me t'i arsut ty kondështimet. Me t'i kondështu ty arsëtimet duha të thëmë. Po nuk janë t'arësutur me t'egzoti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 Sa tha që thujnë, mira mu falet, gabim e kanë. Nga se, nga se është mënqmim, tërkë të vnera me i përkufuzush, mi, i lume me anë që falet, i lume me ti për veti, e mo, s'ka mu kur gjatë. Jo, laftën, shikaj që ka ka namazin nga të mirat, nuk përfundeve me një fjallë, mirë është. Pa pas ka shumë ma shumë se një fjallë, mirë është. A ne duhet të ngacmojmë vetën tonë, Për gjitha këtu, ngritu, ngritu, dhe lidhë dhe vetën tëndë me Zotën Gjellë Gjellalu, lidhësh për mes namazit, ndaj, lidhën me allonë të bare kjo tala, forse lidhën me te me këtë namaz, pëndohë të këtë Zotën Gjellë Gjellalu, dhe ti që nuk falë asë gjumëhas, asë një vakë që nuk e falë, pëndohë të këtë Zotën që të fillash me i falë.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 beh besimtar por kushtoi Allahu ta zogjël falë namazin deri sot vije vdekja me tort dekja etike falë namose ta se vdekës koçore po tort mes një namaze apo dikush desmë sabahut dikush desmë drekës dikush desmë sikindije dikush desmë akşamë dikush desmë natë aqoma ti dikush me dek dikur tjetër s'ka kur me dek mo çito çito çito en korat ne para neka e falë sabahon dhe me sabat, komën si dhe vdekja, e ke falë dreken, dhe ende pa hi këndia, ta ka marë Allah o shpirtin, apo që ështëja jo të e fundi ka qenë namazi, ose këndia, ose akëshamë dhe ose jatsia, a nuk ka më bukur, sa për fundimi këndë shumë është këkur, një rju e ka kry obligimin dhe i Zotit, dhe tash më i dorzohet caktimit e Allah Gjallala kër i vje vdekja, dhe nuk bët nga ta që bët me i nzirë sy të veta që ah, edhe që ka i pas nabonë veti, kështë i pas nabonë. Edhe këtë e thotë thea për namazit. Edhe këtë duhet të kemi parasysh, kur të trajtojmë dhe shqyrtojmë qështën e namazit. Nuk duhet të zjesë më tjepër për të lën hapsirë për pjesën e dy të juajen, që ku në ruar qështë pjesë e pyjtjeve, nga se për disa qështë e teknike uvënuam sonë të në fillim, ndaj edhe u detruam që për disa qasë ta të ta vazh Nëse e vazhdojmë dhe më tjepër, kanë frikë që u amarim hakun edhe më shumë. Pra ndaj, po më jaftohem me kaqë me këtë rast, e lësë Allah në madnuar që të gjithve të në bën nga falët në mozët, në bën neve, familje tona, prindrit tonë, të afrmit tonë, kusherit tonë, qëqërin tonë, poplin tonë, të bën Allah gjellonën nga ta që e falin në mozët, nëmbushën gjemijet, e oborët, e rrugt, e punt, e shpijet, gjithë kunë falët namazë për hirë të Allah Gjellewara. Burra e gra, fmi, tritur, të pleqë, dhe falë i namazën. Këse kjo është simbol i unë si musliman. Dhe këtë simbol është faqim publikesht, pa torp, pa kompleks, pa hamendje, për krenar që jemi të parullu nda i zotit e gjithësisë. Allah unë në bëf krenar me këtë fejë. Allah unë në bëf stabil në falën e namazën. Dhe Allah unë në mëncov që mështë të braktisim Kur, dhe në dhe në vje për fundimin. Allahu e shpërbleft, këtu e bëmë një pashem po që i këndruar, e rrekëthemi paspak me inkuadrimin e telefonatëve nga anë a juaj. Andaj që ndronim me ne, dhe në fund të këtimi, sonit, Zote Gjendela Vla, ju shpërbleft. 83 dhe sikur e keni të njohur tashmë është koha për inkuadrimin e telefonat tuaj. Dhe ngarrëjia ne kanë bënë me dije se që nga koha e pauzës është një telefonues duke pritë, andaj e kuandroj më një herë. Aleikum. Aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Jam i vdogu si tani fali tash për namaz. Po. Po na ditë të fillojë. Ornaulo. E doja të bësh një citim vargë. Po. Çinok edhe masambojni çmos, a ve bonje drejtë në fazë katër e kosta çish. Po. A ve 243. Ta duon e kunit së shëdi, ëë ja. Tavozna si. Po, po. Rekoste 3. A po më hoq të skuqë? A ti s'u mësat? Ë qartë, ë qartë.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 ka rrasës aktuara kë një një që se lutë allan gjellewala, shpesuat se në këtu kura mund të, të jetë më afer përgjigjës. Edhepse, që se lutim allan me sinceritet dhe gjendje jonë është, gjendje që me dëvërtit mundësënd përgjigjë lutjeve atëre allan gjellewala në përgjigjit. Por, një që se jashtuim kësë e tash edhe kohrat, por dhe vendet me lutë allan gjellewala, kërshkomë me zhete këqabeja, me du të allahën a zërën në gjemi mrena, osta ta që e në rana, luft, luftarët, duke luftu në atë vend, që kanë shku, për shamull, të i përgjiznë të tjire se allahët a zërën, për të i nëndimu vendet tyre, për të i nëndimu muslimanve, allahët gjellohu i përgjigjet, anë e këtu e në vendet që, në që se besimtari, mundet me i përdor, ndikon inshallën e përgjiznë e duazë. Në namaz të xhumos sa katër. Kemë të thonë për këtë disa ardhe kemi e thënë se nuk është transmetuar nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam sa i pas namaz xhumos ka fal drekën. Por është transmetuar nga ai sallallahu alajhi wasallam se namaz të xhumos i ka fal, do të thotë katër katër sunet dhe është transmetuar edhe gjashtë tre katër sunet i ka fal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam namaz të drekës. Namaz të xhumos duhet. Po nuk është transmetuar se ka fal drekën. Andaj unë arsyen mund s'është ne ishtë, këtë kemi obligim që ti përzijemi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndiej këtë me atë me këtë dhëtim. Duaja kunutit, nëse nuk e din, nuk e këndon ayatul kusin. Nëse është pjesë e duas, po nëse nuk e ndonë kunutit, këndon dua të teşhudet. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbi ktheli li wa li walidei wa lil mu'minina wa ma ykun hisab. Kto gjith ata që fani din këto lutje që i thonin para selamit, para selam dhon selam. Andaj Njësh nuk e dendun kur e kunut boni këto lutje inshallah këto e zavamsojm duana e kunut. E inkuadrojmë në telefonat jetën. Selam aleikum o xham. Aleikum selam ورحمه الله. Le sa më të bëjmë të një adet të thjeshtë. Po ornova po të ndëgjojmë. ë uh, Ma faloni jam vetëm në një von jeton në Amerikë. E përdo me di të amën e zëll, a lejot me në gjithë për e vlodin e vetër dhe qëpar kuptimi ka amën e gjellë? E gjellë? E zëllë, e zëllë. E zëllë? Me zë, e zëllë? Po, po. E qarë, të tërë pykja? Pykja, pykja tjetër anështë, në apëlejëm futbol në nëmi, kështu. Po, e tashë... E kurpo u pamë ekip domethan tash kemi buam me me me blet torta ekipi tjetër që ku po pagun po ta han bashkë, sa po ku di çka ti ke çan taram apo di të pagu bashkarish. Domthon kush hu pagun apo vetë po vetë tortën domo tani. Po te kryesorja, kryesuria eçi hu di çka duhet me ble, në isak, po, në tortë di çka, ai që hu pagun apo. Po, apo bashkëri të han fun. Po, me çart, me çart. As problem, aleykum selam.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 Ne jesë të blenë ajo e kipë, pa marrë a humë pa fitanë, na blenë. Kjo do të tëtë e, e ka një rrugdolje. Mirë po të blenë gjithë mund ajo që hupë, kjo nuk banë. Nuk banë nga se fetarësht e ka një loj, e ka një loj derë, e ka një le drejtimi ka ajo që është bijazë dhe është e ndaluar besimtarë të bojnë kështofën.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 e inkuadrojmë edhe një telefonat tjetër Assalamualikum Aleikumussalam Marahumtullah Desha të ju preso më mjështem të maqaroni njën gja një nga shokët e me në Facebook e kishtë pas në statusin e ti dërsin e këshqua që si qenje Desha të presiu dërsin të maqaroni abu dërsin ta qua në dërsin si qenje me që njështem nga e që në e jemi dërsin e shkrijuë nështë anë e jemi krije të ta Pa Pa Ka e vet Po, e qartë, e qartë, e qartë, Allah, e qartë. U në nuk e dhash ati shoko të alëgjadim ishtash kam frikë se nuk e dhira që e pak me quj kështo. E qartë, Allah, e qartë. E qartë. Na duhet ta emërtojmë dhe duhet ta qujem Zotin si kurse e ka emërtuar Allahu Gjellewala vetë në ti. Dhe si kurse e ka emërtuar ma ta emra i dërguar i ti sallallahu sallam. Nga satan emra që Allahu Gjellewala me to e ka emërtuar vetë në ti. Në dërsa.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 Sikur të themi shikimi i Zotit, Allahu sheh. Por kë nuk në kupton se sheh sikurse krijesat. Nga se e, shikimi i Allahut apo të ndëgjuaret e Allahut dallon rrënjësisht ne dallon tërësisht nga të ndëgjuaret e krijesës, nga se Allah thotë lej se kemith li hişey, nuk është i ngjashëm atë askush. Andaj duhet të sikuar që shpreh je për shembull në fjalorin e gjuhëshipë, çfarë realisht është fjall, kjo qenie? Apo vën nëse nuk ka diçka të keqe që cungon, apo mund të thuhet përdoret për, për arsye të caktuara, duke pasur përys gjithmonë dallimin mes çanjes së zëvot dhe çanjes së çanjesa krejesa vava. Ën kuadrojm edhe një telefonat. Orna. A do ni puke roj? Po, orna. Ja, nëse në Gjere buan shumë gjinohe edhe po. edhe shumë harame. E mas ne, a i shkanë në haqë edhe numre edhe lutët që Allohu mi a falj më katët A ja faljë Allohu që të më katët dhe harame që i ka bo? Po, e qartë, e qartë Selam aleikum Selam aleikum Njëri që le ka bo gjunoja, ka bo harame dhe ta është dhën të pendohet Qka nëmë kupton dhën të pendohet? Dëshërën tja për funda së jetë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 E shuka kunit që pendohet, edhe në Prishtinë me kon, edhe kudo qoftë me kon, Allah i jap pranë atën. E lere më në, në ja po qofë se shkon në hax. Kudo atje mu pasur para të gjellëuara, pa dushim se Allah i afal. Po thonë në qofë se pendohet sinqerisht tek Zoti i gjellëuara. Dersa veç shkurrja në hax, pa u pendu nga gjunohat, jo ja, aty aty nuk fshihen gjunohat. Në ka një erë si për shemb, bën gjunoa, edhe se bën 10 milion. Shkojnë në hax e kujtojnë çka ka bën po fshihet, ja fshjet edhe kur të pënduash, ka se veç shkure në haqë, si fshin gjuna të mdoja, veç shkure në haqë nuk i fshin haramët të mdoja, si fshin, shkure në haqë është kryen obligime, në qofë si e pëndu, po haqë ose umërja, me lejnë Allah Gjellua, kanë dikjen mëdhë, janë pastrus shumë efikas të gjurë më të mëkatëve, por kur? Kër ne dëshërinë të pastruhim, ama kër na nuk e alëshëm rrugën Në dy ditë mund të tek Allahu xhallaurë sinqerisht duke i pëlqeu kushtet e pendimit ta braktisë haramin, të keqën, gjinojin, ti vjen keq shumë dhe turp të për Allahu çka ka bumu po më herët dhe të vendos sinqerisht se nd armada nuk do t'i bën më këto gjinojë, këto harame, do t'i kthehet Allahu tazojal, ti krym ligjimet, largohet nga ndalesat. Allah ja fal të njëri. E nçovse, këtë pendim ja shton edhe haxhin ose umrën, kjo është drejt midrit. Kjo është pasërti mi pasërti. Kjo i që rënjohës gjurëmët e mëkatëve dhe këtë njërë e bëndë më dëvërtetë si kur a ditë që e ka lindur në ona e ti. Allahu a dinë masë mire. E nëkodrujmë telefonët në radhës? Selamu alaikum. Aleykumus salamu ratullam. Liti uh, që edhe ta me vahot? Por në. Uh, gruja kërërte në ciklin menstrual uh, qëfar doa o dhët në vodhe qëfar doa në kënua nëse ka mundësi qëfar duat edhe qëfar nuk duat nëse ka mundësi në të regua e qartë <laughs> salam ardo <laughs> gruja gjatë ciklit menstrual ose kur është lehone nuk i lejojt gruas me agjeru këse Ramazan është duke afru dhe unë do gjenë nga njerë se një gruas me cikli menstrual e, e, agjeran sa të pëmdhimit me prish Ti e kitë përështë, në gjenën badihava. Ajo në gru që me ciklë menstrual e agjeran, ka të ka agjerimin, nuk në gjithë, veqë rënë unë të dhe jetur, ose në gruja lehona, të të krymë amin me njerës, ku me, me kompenzu, badihava të krymë, borë që jetë, në gruja me ciklë menstrual e dhe lehoni, e ka, e ka të ndaluar me agjeru, e ka të ndaluar me u falë, këto, ndërse lutjet, banë me bo që farë do në lutjet,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 Telefonat të tërë kemi më kuadrujëm. Salam aleikum. Aleikumussalam. Arhamutullah. Lidhje me të shokun, që që, që bëtim të adhen që e kujtje për duatë. Më kujtu Ibrahim e te mjallohem shirofë kër e kujtën banorët e basë që të, të i si thanë, o djetarë, nuk përna franohë në lutje, si është përdi jonë. Pa, pa. Tha, ju kanë vdhek zemët në, në vetë gjëra, ta, për vetë e, të arsyje. E përnani janë allahu në madh vetëm kur jush por nuk i zbatoani obligimet të ndaj urna e së drejtës kurrëvet e tij. Tanë se dëni të dërgoj në Allahu te Lëshanuhu Muhamedi selam por e keni lënë pas dore rrugën e synes së tij. Ne xani kuron tinë sik ne por nuk i zbatoani mësimet e tij. E fryzoni i fryzoni beqaitë te Allahu te Lëshanuhu por shumë pak falenderojni. E pranoni se shejtani i mallkuar është armiki juaj por nuk kundë, nuk e kundërshtoni. Tanë se xheneti është i vërtet nuk punoni për të, toni se gjehnemi është i vërtet, po dhe primet e juja qënë dhejti. E pranoni se vdikja është e pashmashme, por pak punoni për vdikjen. Gjoni në nga gjumi dhe mjerni me të të tjirve, nuk e i harani me të vetat e juja. Ju i varrati të vdikry të tuaj, por nuk po mërë një mësimë se kjo bot asë e përkoshme. Andej, për ndohëni të kallahu gjeleshanhu që të pranohën dohët. Pjanës në të sugerinimi, Allah i më shërjo, salamu alaikum. Allah është përbleftë, alaikum s'alam, alaikum s'alam. Allah është përbleftë për këtë kshilë interesantë të të rizmet e Ibrahim edhejme njerën nga njerës të urtë, të të meqë me të dhe vëzë, shumë të kuara, të kaluara. I më gadrojmë një telefonë të jetër të radhës? Salamu alaikum. Aleykum s'alam, marhum t'ullah. Allah i më dhe o përpër me në johë, më bë në koronën mesnik që ka përthyë hojën po e hum shefa vetë Allahu qoftë dhe keni pati se në fund kë, të kësaj kursi çdo dia fundimit, on kursi vetë ia kursi çawa te olaj. Dia dësndimit. Ë kështu kursi na vë din çfarë është komentuar se ton çës është ky komentimi kthi ajestina Allahu. Po është, është. Selamulekum Allahu. Selam. Kursia është krijuar se Allahu Azu xhel sikurse edhe arshi. A shkresë madhështore e Zotit xhallahu ala që ka përfshi sikur se ka thënë Allah xhallahu ala usijah kursijuhus semawate kursia e Zotit, kursi arabisht i thuat vendit, ngjuj në arabë po i them si çka i thuat kursi. Vendit ku mbreti vendos këmbët e tij, on që e bën madhështor, është i ulur në fron, fronit në arsh, ndërsa këmbët ku vendos i thonë kursi. Kjo është në buotën e njerëzve. Nuk duhet të ta imazhim tek Zoti xhallahu ala.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 Që fa në kresat më e ko Allahu të barë e koj tala? Ka përshu qetë dhe tokën, që ka ka të zotit? Që këtë në ashtë të në, me të vërtit, binit e ka Allahu gjellohora, më bështetin të kaj, sigurin të kaj, këthimin të kaj, të mbushen dzemra tona, gjuhet tona, më madrim dajt Allahu të zogjell. Këtë duhet, ju të him dhe talit, të reforme, qysh, këtë të këzotit, nga se tha mahir, lejse kemi të li hishej, As kusht nuk është i njëshëm e te Dhe as gjë që ka të këni nuk është i njëshëm e te këzoti Dhe e kuptojmë Sikurse ka në Koran Pa përgjësuar, pa eshtërëmruar, pa muhuar Por sikurse i të ka në Allahot gjellë gjelani huafën Allahot din mas mire E nënkuadrujmë një të të të të të të të të të Selamat në përgjëm Aleykumus salam Aratullah O që të të të të të të të të të të të të t Shqibjavati kam si masmi e namdhe la. Po. I ma dhe kamen Seid. Seid? I vok dhe kamen Suhaid. Po, Seid. Po. E më ka von një oqe janë e amnat mirë shumë, po a dhëmë që nuk me të përpleksim, a po me të ditë ashtë me më të seru, a janë të mirë të amat, po në të janë. E qartë ola. Qartë. Selam e në kemë. Selam e Allah. E amnat janë shumë mirë, kam dhëlluja, Allahot shë përblevët, Allahot të ikë zovët dhe të bëf më gëzu me të ndunjën e herat e nga të në shumë mirë dhe s'ka në kur farë vrejtje në këdrejt e madhë. E nënkuadrum një terminatetër të radhës? Alevnë, në nëma? Në nëma. Këtë të vërë një këtë? E vërën nëve që mundë që të nërgohë për nda televizionet? Mo, në këtë dhe këmë burë, për koshën, për a e koshën, për a e koshën a e nga dvije, Nga vdekë bërë, po? dhe dhe gjenajnë atyja, edhe me thmi që ponësërrishtë të kojtë. Komunalë kësishet, së në bada tona. Po, po, po, e qartë, e qartë, e qartë. Po. Vdekëja është me caktim zotit, të gjithë nga e mi kryu dhe gjithë nga kemi vdekë. Allahu dhe të kullu nefësi në dha i katul mautë. Thumë me Elena të rgjaunë, gjdo shpirë dhe të shjejnë vdekën, paset e ka Allahu keni mu u këthy.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 Për në qështet nona është duke mënduver në mishë për babën, duke qajtë, duke vajtu, sjetë për kërkën heqë, atër të thmi, këtë nona si me pasë, me pasë, me gjithë, pas, ju bëtë barë. Me pasë frikë, Allah në azogjellë. Me bësabër, ja, me qenën e efortë. Me bësabër. E sa ja ka ndodhë me saktimin e Zotit. Ti, s'ke mujtë me e nëllë atërë. E asaj vjetë në velë. Allah hua e dinë, pse ka mërë Lutë Allah në azujel, që Allah t'ju bashkan gjennet. Allah edhe nësot kanë me të ty me tu. Saj kanë me të fmive tu. Andaj lutë Allah në gjëllevala që Allah më s'ju do në gjennet. Që t'ja me vajtuk nësë nërdo nëzotja Allah në rujt. Se këtë në një këna mu do. Se kërë se ka dhënë të pegamasëm, ahbib men si'te, fa inneke mu farikuh. Duje, kënë të duash, duje sa të duash, ki mu do pe ti, s'ki qare pa u do, kënë t Asab te ka ndau Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma shum nuk kamzim u dosh njerë, sa katërdta. Ka deg ka shku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atë nuk po të vdekja është diçka që është reale. S'mund më anal. Po mërzitemin e kena pak vështirë me marr veten, gjëra këto është normal, por ju me çaj ditën e të moshe me shqetësu fëmitë, me ngarku fëmitë. Elhamdullah që kalon me fëmijë. Sa kua nga graqë, ka nga gra që ka deg burri, për shembull, s'kan fëmijë ose kanë me citat të keqë.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 Antëllë për të art plagë mode, për të art vstir. Për të arsi ndihmoj fëmijët u me të kaluqt krizë, ndihmoj me të kaluqt problem. Ashtu sikur që është maslete më smiri Allahu ju ndihmoft. The lajja lela bashkuhet me dikurit ton xhenetin Allah ku nuk do të ndohemi kurrë. Të inkadrojmë të mësonën tjetër. Asalamu alaykum o gjendëru. Aleikum salam ratullah. Kë sa ditë ke për ju e para është A kemi së vatë nëse e, e agjerojnë muajnë e rejët, dhe gjitha është të lëju me që femrat me lujtë futbol? Ku me lujtë futbol, të thamë nëtë? A? Ku me lujtë futbol, ku? Në kloftë femrave. E, me të kështë qëshë lujtë me të tesha? Në të mënej me, me, me, me të shkurë ta, po? Kërë. E qërët, e qërët. E qërët, e qërët. Të... E qërët, e qërët, e qërët, e qërët.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 në qëse mund bëtë në ambient përstashm për natyrë në saj. E për zotë në lutë me shku më veshë, me ato teshat shkurta, me shorce, me shfaq pjesë caktuara trupet, pas taj vrapimet, e kështu mëralë, gjitha këto që shfaqin në, pjesë tërp të tërpë në caj. Kjojëve që futbalë, në gjami me shku këshorë haram, kësim futbalë me lutë. Ndaj, zban, është në dhe luar, femra do të me kone mbuluar, trupi i in ndaluar të ekspozohat syret të mashkëve të huaj. Këto janë kërmë ndaluar përveç fytyrës dhe duarve. Kjo mund shihet. Fytyra dhe duart mund shihen. Asë mbulimi i fytyrës nuk është obligativ sipas mendimit më saktë dietar. Fytyrën dhe duart. Çdo gjë posaç që duket është haram. Çdo gjë që pos ksoj duket është haram dhe për këtë famra ja përesi. Andaj, të kemi frikë Allah në gjerë lehuare dhe të kujdesemi e që të mirë me punë të të beshme. Të mirë me punë të mirë, e ma to që të akunë femërës. Që përshtatën me naturë në saj. E jo që janë në kundërsime me këtë naturë, Allahu në arruajt. Kemi të telefonë të të rejnë kuadrojmë. Urna. Salam alaikum. Aleykum as-salam wa rahmatulloh. Dhe shë me të bëjë të yuk jetë. Po, urna. Tëshë, për për anin Kur'itzo Kur'ani. Po. A duhet me marr avdes? Po. A ramen tu drejt kibes? Aha. A ve në mas xhata me, me trikun mi fjal. Se un jam nga Shqipëria, me trikun me kaxhata apo kushun? Po, po, është qartë, është qartë, është qartë. Do malek, të, të, të, të, të marrni për një tash inshallah. Ki po çmë? Ki po tëm Kur'anin gjunjë në raba, po.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 të këndinga kibla. Por në çufse, respekt ne Koran, domu këndinga kibla, dom me marr abdes gjitha këto gjëra të pëlqyera, nuk prish pun. ë përkundërzi mund të ndikoj në kuptimin më të drejtë, më të mirë, një pretendim më të këndshëm të leximit të Kuranit. Edhe më të rëndë sa të enkuadrojmë. Që lavon ishte? Aleikum sala mu rahutullah. Ë e, e kam një pyetje. Po. Ë gafela mesh E fillon njëri ju të pëndohet. Po, po. So I, e së amajkim, në të imit. E këm së laun, në të imit. Nuk ka mosh saktume kër njëri një ju të pëndohet, por njëri ju të fillon të logaritën veprat nga koa kërë futët në moshën madhore. Moshën madhore, dhjetë kërë futët në moshku, dhjetë kërë kër futët në kër femët. Oto të pragu i fundit për këtë mund tjetë 15-16 vjetë.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 A konjë as si hija ndik para 40 vjetëve. Po, çka i më thon aty në tasht e Kallaja Leuala? Çka shkuan me gjunoa, kanë shku me braktis obligimin me obligimi, këto me radh. Andaj obligohemi me pandemijnë Zaras. Sa artë dim se kemi bën mëkat obligohemi të pandojmë tek Zoti i Gjaleuala. Dhe nuk ka për kët moshë të caktuar pas moshës madhore. Po moshë madhore sht fillimi kur fillon kërkesa për pandem. Pas kësaj çdo ku, çdo to, çdo vend duhet të te kthehemi te kallaxhjet leula dhe te penduhemi te Zotit per punje i kemi bera ka qe kan qen punte liga te pa polecyra apo qe kemi braktisur nje obligim sikur se namazi obliguemi tash mu pendu me here dhe mu kryte kjo qe leula po grye per mbules ska qen mbuluar penduat tash te kallaxhja leula dhe mbulohet ose dikush kalon nje punje tjetër qe obligim e kome kry penduat te kallaxhja leula dhe krynat punje e ksomrat e ksomrat enkuadrojme te vanden tjetër Allah. Orna, Allah. Allah. Paddajajmë, paddajajmë, falj. Salamu alaqim. Aleykum salamu alaqim. Dhe që dhe bërë një bëjtë e ose, ka mundësi? Pa, pa, Allah, ka mundësi, paddajajmë, veç orna. Ure e kam një djarë të martohë që dhu vjetë. Pa. Mirë po ka probleme me shosën e vetë atin. Pa. Nuk ka mardhë në këso. Po, po, po të kuptoj, po të kuptoj. Bashërdorat. Po, po. Ë, kongshyr ka votë në presidencë Hoxhallës tani. Në po nuk nuk vjen kush, nuk vëmë më mirë. Po, po. A si ti apo famu si të punëm tregu kush merr me kë tifut? Inshallah tash tregu inshallah. Tregoj inshallah. E ju çadosh çfarë nesër? Korjo jam, kalojë mirë, zoti uni moh.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 që nuk janë nga faltorët, nuk janë nga mashtruësit, nuk janë nga matrapasë të ndërshim, por janë njerës të fërmuar, të shkolluar, njerës që kanë fri ka la në gjellëuarë dhe kanë di në këdëritim që shpreset e ka la në gjellëuarë, kanë mundësi shumë një ndimun këdëritim. Andaj, mundën i që pas emisionit, ju këshillaj, pas emisionit të bëni telefonat me njëherë. Edhe në garegjia u ajapin numërin, inshallah, të këtura gjallarve, njerit apo dup e tyne dhe të telefonani dhe bëni termin të kaj, shkani atje, inshallah, dhe me lejnë Allahu Gjallala, filani terapin, inshallah, bendina Allahu Gjallala, ju bën qarë, ju bën zidhja, vërë. Kemi telefonat tjetër të radhës? Ava min rama. Min rama. Salamu alaikum. Aleikum, salamu, rahutullah. Ho gjinderu më ndeshtëta mi bu një pyqje Una i kam tretë të gjithë pjatë dhe tash nuk po më një më nështu gjuhë në Arabe Ajqistan, Kurani me shkronja shqip Dhe përdojnë Arabesht, me fjallë Arabesht E qartë, e qartë Dhe ndjerit Për të lezu Kuranin Si kur që i ka zbitë Muhammedi s.a.s. Duhet të lezuet të gjuhë në Arabe Dhe unë bëjftis që nga këtu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 Ndash apo me Zukrona la Beşt, nuk kanë me dit arabishtën. Nga se cilën zon Kurana la Beşt e përkuptimin asoj që po lexojnë e ke afër veti Kuranin në jugun e Shqipë dhe e kupton çfarë pothuaj. Nuk është thirr, duhet fshi pak çan këto shkrua çka bëhet. Me lejen e Allah xhale wala me një kurs intensiv, 2 javorr tin 3 jav maksimumi, ti lexon Kur'an lehtësh. Pas 32 vjeçar nuk kosh ni morshi, s'tash mosh vëmë të më mësojmë njerëz të mësojnë Kur'anin di, një ditë njerëz që në organizime të caktuara tekson atyra kamor pjesë kandidat që kanë gjen 160 vjeçar dhe kanë mësuar Kur'an sot lexojnë riafmësi bilbila Kur'an kanë njerëz që mos janë 70 vjeçarë kanë mësuar Kur'an nuk ka dëvon a është mundesh me kë po po tash sa ma i shtyr mosh mund të ketë komplikime pak më tepër nga se ka vërtet por megjithatë nuk është e pamundshme andaj un kërkoj që për shembull diu si famër të kërkoni në qytetin e juaj një famër i cili mëson Kur'an çoft ajo që tet hojinic apo dhe mësuese kuranit që mëson shkona kuran dhe me lenin Allahu atë që vallahi shumë shpejt ki mësu kuran kim u çudit sa shpejt ki më hin kuran tetë çdo kusht tjetër dhe nuk është e pamundshme dhe leximi kuran latinisht është ndaluar ka kuran latinisht kuran që është gjunë raba por me shkronja latine që kanë bë. Kjo është bën me zakut. Nuk bën nga s'jan si ndron kuptimin rëndësish. Ase ka shumë shkronja në Gjunë Latine që nuk janë kompatibile, nuk i përshtate në shkronjeve në Gjunë Arabe. Në Gjunë Arabe kemi 3 hëja se cila japë kuptimës aktuar. Në tërsa, në Gjunë Latine ki një shkronë hë, në Gjunë Shqipe ki një hë. Endron kuptimin. Në Gjunë Arabe janë 2 dëja. D e rëndë, d e letë, dë e rëndë. Këtë gjëra ndikojnë, vërë dëshemë, mësë mi thonë mirë qështë që duhet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 Por ta mësuj gjunë rob, ti e post një klas nga përndimi njerëz 60 vjeçar, 65 vjeçar, e ka pranuar islamin, u b musliman, nga përndimi morrëskajë musliman. Dhe ka pasë nuk ka mësimë kuptoj islamin pa gjunë rob. Dhe ka ardha në të mosh, shpenzon paratë e grumbulluara gjatë jetës për ta mësuar qeit gjunë rob, i vë që shkrim leximin. Çfarë ambicie të ndoja vullnat, edhe pse në mosh syr. As po thëmë skuam mësuj gjunë rob. Kurdëmëzu Kur'an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 Deshta me t'pyt diçka. Po urna ola po t'ndëgjën? A është pa kjetë dhe më fëmë neshtë që ta përshëndetim nukon në gjonë në Rauve se la ma lepim. A po mund kjetë dhe në gjonë në Shqipës. Përsh... Në përshëndetje. E para, e dyta përshëndetje. E dhe prej thamoshës dhe më fëmë do t'jesë dhe më fëmë para t'gjerim. Po. E dhe në përshëndetje tjetër. Asp, asp, për, për e them, e, them a është për, pëse është të ndëllushtë në në temë më amistimantit që e ka pëdojnë të më të përshëndit, më është shkëmën. Po. Kaqë. Po, e qartë. Se e përkjatë, a është pa tjetër me dhënë selam, nuk është pa tjetër. Dhe dhënje e selamit, fjole selamu alaikum, nuk është nga obligime që në kush nuk e ban, banë, banë gjynatë madhë, nuk është shto.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 përvojtë të çosur dhe të bujsh me çka ka Fiola selam aleikum që nuk mund të përkthehet në gjuhën shqipe si përshëndet, por mund të përkthehet në gjuhën shqipe si tregim me treguat ty me me me faqe me faqe çka i thotë dikujt dhe çka i dëshën dedikujt kur thua selam aleikum ande Muhamedi më ka thon se nuk keni më injhenet pa besu apo dhe nukin dhe nuk keni mundsi më e besu drejt pa u dashur me vetë A dëni që të regojë diqë të cilën qovë se e vëpërën i duheni shumë, që ka më udashtë me zveti, më ljargu armicit, për qarjet, coptimet, më spajtimet, qysh? Ka thonë, efshu, selam e bejnë e kumë. Për hapeni selamin më syuve. Në shum, në nësishmë ka kuptim të madhë, po në qovë se një kuptim breqë, fardu më thonë. Prande, nuk e zëvenson selamin asë të përshëndetje. Nuk mund zëvenson asë me për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 Rëzikshme këtë të thimë, mirë për grua ja hujt, kja prekë dore më borit hujt, përshëndetër në kështë mëral, kja pa dëshimë se është gjë endaluar fëtëaresht, dhe është shumë e qarë pëse është endaluar. Shumë e qarë, përshka këse dy gjinit, ndaluen me zvete, dhe raport e tyre duhet t'jen të regulluara, konform në të shmërisë që e kanë në raport njëri me, me tjetër. Dhe mi afton që është ndal dhe duhet t'i përmbahemi kësaj dhe të ruhemi nga të përshëndeturit aturre që kemi ndaluar me dorë. Mirë po, nuk do me dhonë që nëse se përshëndin me dorë, se ke respektu, se ke përshëndet. Jo, lave, përshëndetja mund tjetë edhe me aini mirës që jeni me gojë, s'ka nëve me korë me dorë. Dikur është t'ja, mu pa, pa më përqafu se bëjt kabollë, të atë më që dhe mu përqafu. E dikur është t'ja, u nesë qivët e njëve përshëneri mund t'jene të nëjëlejshme. Por, na duhet më jaftoj ma që është e përgjeshme. Po flasë, kashi gjinisë tjetër. Nërso me zvete pëse jo, me dorë. Ose, gjithashtu të halës, motërës, tezeve, nënes, e kështë më rata që kemi të afert, po, u jepim dorën, nëse e kemi të liuar nësa ato femra, që kemi të ndaluar, të u jepim dorën duhet të lerguemi nga